Nyolcadik fejezet Túlzás Az első alkalommal, amikor vízre tették a hajót, Kelvin és Elizabeth fel is borult. A második nap szintén. A harmadik nap szintén. Mit csinálok rosszul? Kérdezte vacogva a nő, amikor már visszafelé cipelték a hajót a kikötő felé. Egy apróságot nem említett Kelvinnek. Azt, hogy nem tud úszni. Mindent, felállte a férfi. Tíz perccel később már az evezőgép felé intett, jelezve, hogy hiába csuromvíz a ruhája, Elizabethnek akkor is be kell ülnie. Mint már mondtam, az evezéshez elengedhetetlen a tökéletes technika. Miközben Elizabet beállította a gépet, Kelvin elmagyarázta, hogy az evezősök akkor szokták az ergométert használni, ha a víz nagyon viharos, vagy mérni kell az időt, vagy különösen pocsék kedvében van az edző. Ha a gépet megfelelően használják, különösen amikor az erőnlétet tesztelik, akkor gyakran hányásik hajtják magukat. Hozzátette, hogy az evezőgéphez képest a legrosszabb vízélmény is kellemes. És ők most pontosan itt tartottak. A legrosszabb vízélmények követték egymást minden alkalommal. Másnap reggel pedig újra a vízben voltak. Calvin nemes egyszerűséggel úgy döntött, nem említi, hogy a legnehezebben evezhető hajó típus a páros olyan, mintha a kezdőpilóta egy B-52-esen tanulna. De hát volt más választása? Tudta, hogy a többiek nem hagynák, hogy Elizabeth velük evezzen, mondjuk egy 8 fős hajóban, hiszen tapasztalatlan, és ami még rosszabb, nő. Még az is megtörténhetne, hogy egy 8-asban Elizabeth elvesztené a kontrollt az evező fölött, verné az evezőszár, vagy akár meg is repethetne a bordája. Calvin jó okkal nem említette, milyen problémákat okozhat egy megbokrosodott evezőszár. Megfordították a felborult hajót, és visszamáztak. Az a baj, hogy nem vagy elég türelmes. Lassíts, Elizabeth. Lassa nevezek. Nem. Rohansz. Ez az evezősök egyik legnagyobb hibája. Ha sieteted a tempót, tudod, mi történik? Megharagszik a jóisten, és megöl egy kis cicát. Majdnem arháskodj már, Kelvin. Viszont túl lassan ereszted a vízre az evezőt minden csapás után, pedig gyorsan kellene. Ó, ettől mindjárt egyszerűbb. Gyorsítsak, csak, hogy csak. csattant fel Elizabeth. Kevin megpaskolta a vállát, örült, hogy végre megérti. Pontosan! Elizabeth vacokba megragadta az evezőjét. Micsoda ostoba sport! A következő fél órában megpróbálta teljesíteni az egymásnak ellentmondó utasításokat. Emeld a kezed, ne annyira, hajolj ki, jó lesz új, de ne olyan nagyon. Istenem, de görnyedezel, ezzel, ki magad, ne siess, ne lassúj, ne így, ne úgy. A hajónak is elege a mókából és inkább ismét belefordította őket a vízbe. Lehet, hogy mégsem volt jó ötlet, vetette fel Kelvin, ahogy visszaindultak a csónakházba. A nehéz hajó nyúlta az ázott vállukat. Mi velem a legnagyobb gond? kérdezte Elizabeth a legrosszabbra készülve. Letették a hajót az álmányra. Kelvin mindig azt hajtogatta, hogy az evezés a legmagasabb szintű csapatmunka. Lehet, hogy ezzel volt a gond, hiszen Elizabeth a főnöke szerint sem volt jó csapatjátékos. – Mond meg, mit csinálok rosszul? – A fizika a gond – felelte Kelvin. – A fizika – ismételte a nő megkönnyebbülten. – Még szerencse. – Értem már – mondta Elizabeth később a laborban, miközben egy tankönyvet lapozgatott. – Az evezés egyszerűen a kinetikus energián, a hajó ellenállásán és a súlypont szabályozásán múlik – Gyorsan felírt néhány képletet. Fontos még a gravitáció, tette hozzá, valamint a felhajtóerő, az arányok, a sebesség, az egyensúly, az irány, az evező hossza, az evezőlapát típusa. Minél többet olvasott, annál többet jegyzetelt, és a bonyolult algoritmusokból szépen megismerte az evezés titkait. Ha fenébe is, nem annyira bonyolult az evezés, dőlt hátra. Szent Isten! Kiáltott fel két nappal később kávén, amikor a hajó teljesen simán szelte a vizet. – Hát veled meg mi történt? – Elizabeth nem felelt. A feljegyzett képletekre koncentrált. Amikor elhaladtak az épp pihenő nyolcas csapat mellett, mindenki utánuk fordult. – Láttátok? – förmett a csapatára a kormányos. – Láttátok, hogy az a hölgy bezeg nem nyúlkál össze-vissza, hanem túlzás nélkül tökéletesen húzza az evezőt? Egy hónappal később aztán Elizabeth főnöke, Doktor Donatti is a túlzásokkal hozakodott elő, csak másképpen. Miss Zott. Erős túlzás, hogy az abiogenezissel foglalkozik, jelentette ki, és megpaskolta a nővállát. Ehhez PHD kellene, de amúgy is olyan unalmas téma, hogy a világon senkit nem érdekel. Nem akarom magácskát megsérteni, de higgyel, nincs meg hozzá az intellektusa. Ezzel pontosan, hogy nem akar megsérteni? Elizabeth lerázta a főnöke kezét a válláról. – Mi történt? – kérdezte Donatti tudomás véve az éles válaszról, és megfogta az ott egyik kezét, amin be voltak kötözve az ujjak. – Ha nehezen boldogul a labor felszereléssel, kérje csak meg bátran a fiúkat, majd segítenek. – Evezni tanulok. – rántotta el a kezét Elizabeth. Hiába ment egyre jobban az evezés, nehézségek azért továbbra is bőven akadtak. – Evezni? – No csak! – fintorgott Donatti. Evans. Donatti is evezős volt, mégpedig a Harvard csapatában, és egyszer nagy szerencsétlenségére Kelvin és az ő drága cambridge hajója ellen is megmérettetett. Kész katasztrófa volt, hét hosszal vesztettek. A hatalmas kalapok erdejében a közönség alig látta őket, minden esetre a problémát az előző este elfogyasztott sült halra fogták a rengeteg sör helyett. Más szóval az egész Harvard csapat hullarészek volt. A verseny után az edző rájuk parancsolt, hogy menjenek oda gratulálni a nyavajás kimbridzsieknek. Akkor tudta meg Donatti, hogy van ott egy amerikai fickó is, akinek valami baja van a Hárvárdal. Kezet rázott evans és ugyan sikerült kinyögnie, hogy gratulálok, Evans köszönet helyett elszörnyedve merett rá. Jesszus, maga tök részeg! Donatti rögtön megutálta. És ez az utálat csak fokozódott, amikor kiderült, hogy Evans is kémia szakos, sőt, ő az a bizonyos Kelvin Evans, aki már egyetemi stakorában is híres volt vegyészkörökben. Mondani sem kell, hogy Donatti cseppet sem volt lelkes, amikor évekkel később Evans elfogadta a Hastings alulfizetett állásajánlatát, amit maga Donatti írt ki. Evans amúgy nem is emlékezett rá. Szégyen. És még mindig fit volt. Gyalázat. Sőt, a Chemistry Today lapnak úgy nyilatkozott, hogy nem a Hastings kutatóintézet kiváló híre, hanem a kurva jó időjárás miatt választotta az intézményt. Ez már mindennek a teteje. De komolyan? Micsoda bunkó mond ilyet? Némi Vigasz azonban mégis akadt. Donatti volt az intézményben a kémiai részleg vezetője, és nem csak azért, mert az apja rendszeresen golfozott a vezérigazgatóval, vagy azért, mert az említett vezérigazgató volt a keresztapja, és főleg nem azért, mert még az említett vezérigazgató lányát is feleségül vette. A lényeg, hogy a híres Evans az ő beosztottya lett. Ennek hangsúlyozására értekezletet hívott össze kettőjük számára, és szándékosan késett húsz percet. Pekje volt, mert amikor megérkezett, üresen találta a konferenciatermet. Bocs, Dino, nem szeretem az értekezleteket, mondta neki később Evans. A nevem Donatti. És most? Elizabeth zott. Donatti nem kedvelte. Rámenős nő volt, okos, és volt véleménye, ráadásul pocsék volt, ami a férfiakat illeti. Viszont sokakkal ellentétben Donatti nem találta őt vonzónak. Most a családja ezüstkeretes keretes fotójára pillantott. Három nagy fiúcska. Mellettük az egyik oldalon a görbe orrú Edit, a másik oldalon pedig ő maga. Edit és Donatti remek csapatot alkottak, pedig úgy, ahogy illett. Nem vacakoltak közös hobbikkal, mint az a nyavajás evezés, hanem a társadalom és a hagyomány által elfogadott módon éltek. A férj pénzt keresett, a feleség gyerekeket szült. Normális, produktív, Isten által megszentelt házasság volt. Hogy Donatti más nőkkel is lefeküdte? Hát persze. Nem azt csinálja minden tisztes házas ember. A hipotézisem pedig az, hogy magyarázott valamit zott. Még hogy hipotézis. Mi a fene? Donatti ezt is utálta zottban. A fáradhatatlanságát, a merevségét. Azt, hogy nem tudta, mikor kell leállni. Jobban belegondolva tipikus evezős hozzáállás. Donatti évek óta nem evezett. Tényleg volt már női csapat is? Kellett lennie, hiszen Zott nem evezhet evans -el. Egy olyan elit evezős, mint amilyen Evans, sosem ülne egy újoncal egy hajóba, még akkor sem, ha együtt hálnak. Sőt, főleg akkor nem. Evans bizonyára kiválasztott valami csapatot, és Zott szokása szerint meg akarja mutatni, hogy egyedül is boldogul. Donátit kirázta a hideg, ahogy elképzelte az evezőjükkel csapkodó ügyetlen kezdőket. Határozottan szándékomban áll végigvinni ezt a tanulmányt, doktor Donátti, jelentette kizott. Hát persze. Az olyan nők, mint Zott, állandóan olyan szavakat használnak, mint határozottan, meg szándékomban áll. Nos, neki meg előző este egy remek terv jutott az eszébe, amit határozottan szándékában áll véghez vinni elcsábítja Elizabeth-et Evans-től. Ennél jobb módja nem létezhet a visszavágásnak. És miután az Evans Zott románc csúfos véget ért, faképnél hagyja elizabeth és visszatér az újfent terhes asszonyához, meg a rémesen zajos gyerekeihez. Nincs itt semmi látnivaló. A terv egyszerű volt. Először is le kell rombolni Zott önbecsülését. A nőket úgysem nehéz összetörni. Mint már mondtam, ismételte Donát és behúzta a hasát, miközben az ajtóhoz terelte Elizabettet. Magácskának ehhez nincs meg az intellektusa. Elizabet végig sietett a folyósón, a cipője sarka haragosan kopogott a kövön. Próbált mélyeket lélegezve lenyugodni, de képtelen volt rá. Megtorpant. Ököllel a falba vágott, aztán végig gondolta a lehetőségeit. Megpróbálhatja újra tárgyalni az ügyet. Felmondhat. Esetleg fel is gyújthatja a kutatóintézetet. Magának sem akarta bevallani, de Donatti szavai még jobban felélesztették benne a kétséget a saját képességeit illetően. Nem volt sem annyira magas végzettsége, sem annyi tapasztalata, mint kollégáinak. Nem állt mögötte hírnév, nem publikált szakcikkeket, nem támogatták sem erkölcsileg, sem anyagilag, és sosem nyert semmiféle díjat. Mégis egészen biztos volt benne, hogy valami fontos felfedezés küszöbén áll. Vannak, akiknek már születésükkor megvan az életcéljuk, és ő ilyen volt. A tenyerébe hajtotta a fejét, hogy szét ne robbannjon. Misszott! Elnézést! Volna egy perccel misszott? Mintha semmiből jött volna a hang. Bizzott. A folyósó végéről előbukkant egy ritkáshajú emberke egy papírral. Dr. Bori vec volt az, egy kolléga a laborból, aki gyakran kérte Elizabeth segítségét, akárcsak a többiek, amikor épp senki nem látta. Ha esetleg rá tudna pillantani erre, suttogta. Odaállt Elizabeth mellé, és összeráncolta a homlokát. A legújabb eredményeim. Egy papírt nyomott Elizabeth kezébe. Úttörő felfedezés, nem? Megremegett a keze. Újdonság, ugye? A férfi arcán a szokásos arckifejezés ült. Mindig rémültnek tűnt, mint aki kísértetet látott. A legtöbben nem is értették, hogyan sikerült dr. Bori Weitznek ledoktorálnia, és hogy kaphatott állást a Hastingsnél. Őszintén szólva, ő maga sem értette. Gondolja, hogy a barátját érdekelni ez? kérdezte Bori Weitz. Megmutatná neki? Épp oda készült, ugye? Kelvin Evans laborjába. Én is önnel mehetek? Úgy fogta meg Elizabeth karját, mint egy fuldokló a mentővet, miközben a nagy mentőcsónakra vár Kevin Evans személyében. Elizabeth elvette a papírokat, még annak ellenére is kedvelte Bori Vejcet, hogy az mennyire hajlamos volt ráakaszkodni. Doktor Bori Weitz udvarias volt, sosem személyeskedett, és volt egy közös vonásuk. Mindketten rossz kor voltak rossz helyen, bár egészen eltérő okokból kifolyólag, Nézze, doktor Bori Weitz, ez egy makromolekula ismétlődő egységekkel, amiket amit kötések tartanak össze. Magyarázta Elizabeth, félretéve a saját problémáit. Igen, igen. Más szóval, ez egy poliamid. Egy poli Dr. Bori Weitz arca elkomorodott. Azt még ő is tudta, hogy a poliamidokat már rég felfedezték. Nem lehet, hogy rosszul látja, bizzott. Nézze csak meg! Nem rossz eredmény, felelte Elizabeth udvariasan. Csak már bizonyítva van. A kolléga csüggetten rázta a fejét. Akkor ezt nem érdemes megmutatnom donátinak. Tulajdonképpen újra felfedezte a nylont. Igaz, tűnődött szomorkásan a férfi. A ménkűbe! Lehajtotta a fejét, és rövid, kínos csend következett, aztán rápillantott az órájára, mintha azt talán mutatna valami újdonságot. Mi történt? kérdezte végül Elizabeth bekötözött ujjaira mutatva. Evezek, azaz próbálok evezni. És jól megy? Nem. Akkor miért csinálja? Nem tudom. Dr. Borivejc megrázta a fejét. Hát, ezt nagyobb meg tudom érteni. Hogy halad a projekted? Kérdezte Kelvin elizabeth néhány héttel később, amikor együtt ebédeltek. Evette egy falat pulykahúsos szendvicset, és szorgosan rákta, nehogy elárulja az arca, hogy tudja a választ. Mindenki tudta. Jól. Nincs semmi probléma? Nincs. Elizabeth belekortyolt a vizébe. Ha segítségre lenne szükséged, nincs szükségem segítségre. Kelvin frusztráltan felsóhajtott. El sem hitte, hogy Elizabeth naívan azt gondolja, hogy az előrelépéshez elég a makacs kitartás. Persze fontos volt az is, de szerencse is kellett, és ha szerencse nincs, akkor segítségre lehet szükség. Mindenkinek szüksége lehet segítségre. De Elizabeth nem volt hajlandó segítséget kérni, talán mert soha senki nem ajánlotta fel neki, hogy segít. Hányszor mondta, hogy ha mindent megtesz, az elég kell, hogy legyen. Kelvin már maga sem tudta számolni. Pedig az élet az ellenkezőjét bizonyította, főleg a Hastings kutatóintézetben. Amikor befejezték az ebédet, bár Elizabeth alig evett, Kelvin megfogadta magában, hogy nem fog közben járni az érdekében. Tiszteletben akarta tartani a barátnője kívánságát. Elizabet pedig egyedül akarta ezt megoldani. Nem szabad beleavatkozni. – Mi a problémája, Donátti, ordított Evans tíz perccel később, amikor berontott a főnöke irodájába. – Az élet eredete? Nyomás gyakorolnak a vallási közösségek? Az abiogenezis újabb bizonyíték arra, hogy nincs Isten, és maga azon aggódik, hogy Kansas lakossága szerint ez botrány. Ezért állítja le Zott projektjét? És még van képet tudósnak nevezni magát? Donát lezseren összekulcsolta a kezét a feje mögött. Szívesen csevegnék kell, de elég sok a dolgom. Kelvin bő nadrágja zsebébe a kezét, és vádlón merett a főnökére. Egyetlen más magyarázat lehetséges. Maga nem is érti zott kutatását. Donatti nagyot fújt, és a szemét forgatta. Hogy lehetnek ennyire ostobák a zsenik? Ha Evansnek egy csöp esze is lenne, akkor inkább azzal vádolná, hogy megpróbálja ellopni a csinos barátnőjét. Nos, hadd magyarázzam meg, mondta Donetti miközben elnyomta a cigarettáját. Szeretném kicsit segíteni a karrierjét, és lehetőséget adok neki, hogy közvetlenül velem dolgozzon egy nagyon fontos projekten. Így más területeken is fejlődhet. Tessék, gondolta Donatti. Más területeken is fejlődhet. Elég egyértelmű, nem? De Kelvin csak Elizabeth legutóbbi teszteredményeit eredményeit ecsetelte, mintha még mindig a munkáról lenne szó. Micsoda ostoba, fráter! Hetente bombáznak állásajánlatokkal, fenyegetőzött Evans. A Hastings nem az egyetlen hely, ahol dolgozhatok. Már megint. Hányszor, mondta már. Persze Evans tényleg keresett tudós volt, és igen, a kutatóintézet sok pénzt kapott amiatt, hogy itt dolgozik. De csak azért, mert a támogatók tévesen azt gondolták, hogy Evans jelenléte vonza a többi tehetséget. Nem vonzotta. Donati minden esetre nem akarta, hogy Evans felmondjon. Sokkal inkább azt akarta, hogy elbukjon. Hogy a balul elsült szerelemtől elveszítse a fejét, lerombolja a hírnevét, elbaltázza a munkáját. Aztán nyugodtan felmondhat. Mondom, csak lehetőséget akartam adni Zotnak a személyes fejlődésre. Építeni akarom a karrierjét, felelte kimérten Donatti. Majd ő építi a karrierjét. Donatti felröhögött. És akkor maga mit keres az irodámban? Donatti azonban nem közölte Evönszel, hogy nemrég valaki alaposan keresztbe tett a tervének, miszerint Zottól is és tőle is megszabadul. Megjelent ugyanis a színen egy feneketlen zsebű szponzor. A férfi két napja állított be teljesen váratlanul, és átadott egy Bianco csekket az abiogenezis kutatásának finanszírozására. Pont arra! Donatti udvarias ellenvetések sorával próbálkozott. Nem lehetne inkább a lipidmetabolizmus? Vagy a sejtósztódás? De a fickó ragaszkodott az abiogenezishez. donatti nem maradt más választása, vissza kellett adni az Zottnak a röhelyes projektjét. Amúgy sem haladt túl jól a tervével. Zott, mintha immun is lett volna a folyamatos magácska nem elég okos sértegetésre. Egyetlen egyszer sem borult ki miatta. Miért nem semmisült még meg az önbizalma? Hogy hogy nem bőgte még el magát? Folyton a nyavajás abiogenezisről akart tárgyalni, vagy cseppet sem finoman hárította Donatti közeledését. Ne írjen hozzám, vagy keservesen megbánja. Ez volt a szavajárása. Mi a fenét lát benne Evans? Mindegy, tartsa csak meg. Donatti úgy döntött, majd kieszel ellenük valami mást. Kelvin, Elizabeth lelkendezve rohant be a férfi laborjába. Csodás hírem van! Volt valami, amit nem árultam el neked, bocsánatot kérek, de csak azért nem mondtam el, mert nem akartam, hogy beleavatkoz. Donatti néhány héttel ezelőtt leállította a projektemet, és én minden követ megmozgattam, hogy újra dolgozhassak rajta. Ma sikerült! Visszavonta a döntését. Azt mondta, átnézte a munkámat, és úgy határozott, hogy mégiscsak fontos, tehát haladjak vele tovább. Kelvin szélesen elmosolyodott, és remélte, hogy elég meglepett képet vág. Még csak egy órája hagyta el Donatti irodáját. Komolyan, megpróbálta leállítani a kutatásodat? Az abiogenezist? Hát az nagy hiba volt. Ne arra, hogy nem szóltam, de magam akartam megoldani, és annyira örülök, hogy sikerült. Úgy érzem, ez nagy előrelépés. Igen, az. Elizabeth szemére vette el, mint és hátralépett. Tényleg én oldottam meg, ugye? Te még véletlenül sem avatkoztál bele? Most hallok először az ügyről. És tényleg nem beszéltél donatti Erős erősködött Elizabeth. Egy szót sem szóltál az érdekemben. Esküszöm, hogy nem, hazudta Kelvin. Amikor Elizabeth elhagyta a laborját, Kelvin ugrándozott egy kicsit örömében, aztán bekapcsolta a hifi tornyot, és feltette a Sunny Side of the Street című dalt. Már másodszor mentette meg azt, akit a világon a legjobban szeretett. És a legjobb az volt, hogy a nő nem is tudott róla kihúzta a székét, elővette egy füzetet, és írni kezdett. Hét éves kora óta vezetett naplót, amiben beleírta az életeseményeit, a félelmeit, és mindenféle kémiai egyenletet. A laborja tele volt az olvashatatlan kaparással írt naplókkal. Ezért is gondolta mindenki, hogy kávén rengeteget dolgozik. Mert rengeteget írt. Ezt itt elég nehéz kibetűzni, jegyezte meg gyakran Elizabeth. Ide mit írtál? Egy erenes elméletre mutatott, amivel Kálvin hónapok óta foglalkozott. Enzimadaptációról szóló hipotézis felelte. És ide, a lapon, ahova Elizabeth mutatott, pár sorral lejjebb, pont róla írt kelvin. Ugyanaz kifejtve, kelvin elvette a füzetet. Nem, mintha valami rosszat írt volna barátnőjéről, sőt épp ellenkezőleg. Inkább csak nem akarta, hogy Elizabeth rájöjjön, mennyire retteg attól, hogy az élete szerelme meghal. Kávin biztos volt benne, hogy ő a két lábon járó bal szerencse, és erre szilárd bizonyítéka is volt. Akit szeretett, az mind meghalt. Szörnyű balesetekben. Csak úgy vethet véget a borzasztó átoknak, ha soha többé nem szeret senkit. Úgy is tett egészen addig, amíg meg nem ismerte elizabeth -et. Akkor viszont ostoba, önző módon belehabarodott. És ezzel Elizabeth a bal szerencse célpontja lett. Kutatóként tisztába volt vele, hogy ez a baj elmélet egyáltalán nem tudományos, sőt, puszta babona. Igen ám, de az élet nem hipotézis, amit kedvére tesztelgethet, amíg valami el nem romlik. Úgyhogy Kelvin folyton árgus szemmel figyelte, nem leselkedike veszély Elizabethre. Aznap reggel az evezés jelentette a veszélyt. Megint felborult a hajó Kelvin hibájából, és amikor belestek a vízbe, rettenetes felfedezést tett. Elizabeth nem tud úszni. Ahogy ott csapkodott rémülten, abból egyértelmű volt, hogy soha életében nem vett úszóleckét. Ezért aztán, amíg Elizabeth a csónakház mosdójában volt, Kelvin és 6.30 megkeresték a férfiak csapatkapitányát, dr. Maisont. Elérkezett a viharos időjárás évszaka, és ha ők ketten továbbra is evezni akarnak, és Elizabeth tényleg akart, akkor jobb lenne egy nyolcas hajóban. Biztonságosabb és ha megtörténik a valószínűtlen esemény, hogy a nyolcas felborul, akkor sokkal többen lennének, akik megmenthetik. Mézen már három éve próbálta a rávenni, hogy evezzen velük, úgyhogy egy próbát megért. Jó ötlet? kérdezte Kelvin Mason-től. mint úgy, hogy mindketten benne legyünk a nyolcban. Egy nő, a férfi nyolcas csapatban? Dr. Mézen hitetlenkedve igazgatta a sapkáját katonás frizuráján. Korábban a tengerészetnél szolgált, és nagyon utálta de a frizurát megtartotta emlékbe. Jól evez, kemény és nagyon elszent, felelte Kelvin. Mézen bólintott. Mivel szülészorvosként praktizált, tudta, hogy a nők kemények és nagyon elszentek tudnak lenni. De akkor is? Egy nő? Hogy lehetne bevenni a csapatba? Talált ki, mi történt, lelkendezett Kelvin egy perccel később Elizabeth fülébe. A férfi csapatban ma mindkettőnket várnak evezni a nyolcasban. Komolyan. Elizabeth mindig is szeretett volna nyolc személyes hajóba nevezni. Azok nem igen borulnak fel. Sosem árulta el Kelvinnek, hogy nem tud úszni, mert nem akarta aggasztani. Most szólt a kapitány, látta, ahogy evezel, és felismeri a tehetséget, ha a szem elé kerül. Hat-harminc gyanakodva szimatolt. Hazudik? Hát persze, hogy hazudik. Mikor kezdünk? Most. Most? Elizabeth szinte bepánikolt. Igen, szeretett volna nyolcasban nevezni, de tudta, hogy az olyan szintű összhangot igényel, amit ő még nem tud találni. Ha egy evezős csapat sikeres, az azért van, mert a hajóban az emberek félreteszik a kicsinyes vitáikat és különbözőségeiket, és együtt, egyként eveznek. A cél a tökéletes harmónia. Egyszer hallotta, hogy Kelvin a csónakházban mesélte valakinek, hogy cambridge az edző még azt is elvárta, hogy egyszerre pislogjanak. Legnagyobb meglepetésére a fickó bólogatott. Nekünk meg egyforma hosszúra kellett vágnunk a lábkörmeinket. És tényleg számított. A te a kettes lesz, mondta Kelvin. Remek, felelte Elizabeth, és remélte, hogy Kelvin nem látja, mennyire remeg a keze. A kormányos majd vezényel minden rendben lesz. Csak az előtted lévő evezőlapátra figyelj. És figyelj, hogy soha ne néz ki a hajóból. Soha. Várjunk csak. Hogy tudok figyelni az előttem lévő evezőlapátra, ha nem nézek ki a hajóból? Ne néz ki, ismételte Kelvin, különben elveszted az ütemet. Na de... és lazíts. De... felkészülni, kiáltott a kormányos. Ne aggódj, minden rendben lesz, sukta Kelvin. Elizabeth valahol olvasta, hogy az emberek aggodalmainak 98%-a sosem válik valóra. Na de mi a helyzet azzal a másik kétszázalékkal? És kikészítette a statisztikát? Kétszázalék gyanúsan kevés, 10% még valamelyest hihető lenne, vagy akár 20% is, ami a saját tapasztalatait illeté inkább 50% körül mozog az arány. Az evezés miatt nem akart aggódni, de mégis. Az az 50% bizony sok. Simán elronthat valamit. Ahogy kivitték a sötétben a mólóhoz a hajót, az Elizabeth előtt haladó férfi visszavisszapillantott, mintha azt próbálná megérteni, hogy miért tűnik hirtelen kisebbnek a fickó, aki a kettesülésen szokott evezni. Elizabeth Zott vagyok, mondta Elisabeth. Nem beszélget, kiabálta a kormányos. Kicsoda? kérdezte gyanakodva a férfi. Én nevezek ma a kettesen. Csendet! ordított a kormányos. Kettes? suttogta döbbenten a férfi. Maba -e ez a kettesen? Van ezzel valami probléma? sziszegett Elisabeth. Csodálatos voltál! Pörvendezett két órával később Kelvin, és olyan izgatottan csapkodta a kocsi kormányát, hogy hat azon aggódott, nehogy valaminek ne, valaminek neki menjenek, mielőtt hazaérnek. Mindenki egyetért velem. Ki mindenki. Nekem egy szóval sem mondott senki ilyesmit. Na, igen, de az evezősök csak akkor szólnak, ha dühösek valamiért, és képzeld, benne vagyunk a szerdai népsorban. Kelvin diadalmasan mosolygott, megint megmentette a kedvesét, a munkahelyükön is, és itt is. Talán így véget vethet az átoknak. Csak titkos óvintézkedéseket kell tennie. Elizabeth kinézett az ablakon. Tényleg létezik, hogy az evező sport egyenlőségre törekszik? Vagy most is csak a szokásos félelem játszott szerepet? Talán a tudósokhoz hasonlóan az evezősök is féltek kelvin legendás haragtartó természetétől? Ahogy hazafelé autóztak a part mentén, és nézték, ahogy a napfelkeltében néhány szörfös próbálja elkapni a legjobb hullámokat munka előtt, Elizabeth hirtelen ráébredt, hogy ezt az állítólagos haragtartást sosem tapasztalta Kelvintől. Odafordult a férfi felé. Kelvin, miért mondja mindenki, hogy haragtartó vagy? Tessék! Kelvin még mindig vigyorgott. Megvolt a megoldás az élet nagy problémájára. Titkos, észszerű elővigyázatosság. Tudod, miről beszélek, a kutatóintézetben az a hír járja, hogy ha valaki összekülönbözik veled, azt tönkre teszed. Ó, oh, ugyan, felelte Calvin vidámon. Csak plegyka, rágalom, féltékenység. Persze valóban vannak olyanok, akiket nem kedvelek, de hogy tönkre akar nem tenni őket. Ugyan? Értem, de azért kíváncsi vagyok. Van valaki az életedben, akinek sosem fogsz megbocsájtani? Nem jut eszembe ilyen, mondta Calvin mosolyogva. És te? Van valaki, akit te egész életedben utálni fogsz? Calvin Elizabethre nézett, aki még mindig ki volt pirulva az evezéstől. A hajában vízcseppek csillogtak, és komoly arcot vágott. Egyik ujját a másik után emelte fel, mintha számolna.